ברוכים הבאים לדאבל דאון. ברוכים הבאים לדאבל דאון. דאבל דאון. מצטער חבר'ה, אני קצת חולה היום, אולי בוריס לא שמע את זה, אבל יש לי קצת... יותר עשן בקול, וזה בגלל שהיה לי דלגת גרון, אז... הגעתם לשעת הג'אז של דאבל דאון. ברוכים הבאים, ואנחנו ננעים פה את זמנכם עם מנגינות. זה רדיו 88FM, גרסת הפודקאסט. אוייה. איתי באולפן, נמצא לי מאוד. כן. דקת לב. And I'm Boris. Professor Love. Yeah. And we're going to... Make some love. Yeah. We're going to operate on your love's terminal, and we need to get it out of you. Boris, no, the podcast is happening. What did you do? Let's continue. We're going to double the fuck down on something. This is a morning. We're going to finish in the morning. So you need to see me. It's a little groggy. I love this word. Groggy. Groggy. Groggy. ובכן, בדאבל דאון, okay. נמרוד ואני, מדברים על נושאים מעולם הגיקים. אנחנו תוקפים אותם משני הצדדים, ולפעמים גם קצת אחד את השני. כן. Okay. איך לפני שאנחנו מגיעים לנושא של היום, שאני לא אספר, אבל הוא יהיה כתוב בטייטל? כן, okay, ובספר... אתם כבר יודעים, זה, ת... זה okay. לא ספוילר. על ספוילרים זה היה בפרק הקודם, ואנחנו עברנו <laughs> <laughs> את זה כבר. <laughs> זהו. לפני זה, נמרוד. Okay. איזה דבר מעניין עשית השבוע? אוקיי. Okay. הדבר המעניין שיש לי השבוע זה "Tales From the Borderlands", שהפרק החמישי שלו בדיוק יצא. חבר'ה, בורדרלינס... אה, החמישי זה האחרון. החמישי הראשונה הסתיימה. חבר'ה, אני לא שיחקתי Game of Thrones של בורדרלינס. אני כן שיחקתי Walking Dead, העונה הראשונה. אני כן שיחקתי The Wolf of Mungos. אני כן שיחקתי אפילו את סיימן מקס ואת מונקי איילנד. "Tales From the Borderlands" זה המשחק הכי טוב שטלטל אי פעם מוציא. ואני אומר, כאילו, full fucking stop. גם העולם של בורדרלנס, בורדרלנס, אוקיי, בואו נתחיל קצת את הרקע של זה, כי טלטייל עכשיו עושים כל מיני דברים כמו מיינקראפט סטורי מוד, שזה נראה מדליק. אני לא רוצה להתקרב לזה בכלל, אבל אני לא חושב שזה בגלל שזה רע, אני פשוט אין לי אינטרסט בזה, what's so ever. מכוון לילדים. כן, אבל whatever, אני נראה שהוא טוב. טלטייל התחילה לעשות משהו, כאילו, אם אתה רוצה שהפרנצ'ייס שלך יהיה משהו, זה כמו שפעם לפרנצ'ייסים, כדי שהם יהיו משהו, הם היו חייבים הם פרונדס עשו את זה, מונקי איילנד עשו את זה, מיינקראפט עושים את זה, בורדרלנדס עשו את זה. מה זה לעזאזל בורדרלנדס למי שלא יודעים? בורדרלנדס זה קצת כמו דיאבלו פרסט פרסון מוד. בחלל. אתה... בחלל, וזה משהו שמאוד מאוד היה ידוע בכך שחוש ההומור שלו קצת מוזר וקצת מצחיק, וקצת אולי יותר מדי בנדוויגוני, קצת יותר מדי שואב מהאינטרנט, לא ברמה שהם מפרסמים דוג'ים ומימס, אבל ברמה של... אולי זה קצת סטופד הומור, אבל זה מאוד מאוד מצחיק, והרבה מאוד אנשים אהבו את המשחק השני, שזה בורדר דנס 2, לאו דווקא בגלל המכניקה של הבוריס תשתיק את המחשב, כל כך לא מקצועי מבחינתך, <תבשך> <תבשך> <תבשך> אלא בגלל העולם שהם בנו ובגלל הדמויות שהם עשו, ולכן גירבוקס, שזה המפתחים, עשו את העניין הזה עם טלטייל, והחליטו לעשות ביחד משחק. והמשחקים של טלטייל כמובן זה משחקי... לא נקרא לזה קוויסט, כי זה לא בדיוק קוויסט, זה יותר כמו משחקי... משחקי הרפתקה זה דרך נחמדה לתאר את זה, משחקי דיאלוג זה דרך יותר טובה לומר את זה, זה כמו ויז'ואל נובל. טיפה, לא בדיוק. אז, זה יותר על הסיפור שאתה הולך... וידאו נובל. כן, וידאו נובל, לא ויז'ואל נובל, וידאו נובל, אני אוהב את זה, זה נחמד. זה, זה על הסיפור, המכוניקות מאוד פשוטות, אבל זה בעיקר כדי לחוות איזה משהו, ודרך האינגייג'מנט, דרך האג'נסי שיש לך בתהליך ההח אתה מתחבר הרבה יותר לסיפור מאשר אם פשוט היית קרויות או רואה אותה. כי יש כמובן כמה בחירות, לא, לא בדרך כלל בחירות מוסריות סגנון מהספק, אלא יותר פשוט בחירות של מה אתה רוצה לעשות עם כל דמות, ואתה משחק מספר דמויות. בבורדרלנדס משחק כמה דמויות? כן. טיילס פורם דה בורדרלנדס, גם אם אתם לא מכירים את העולם של בורדרלנדס, העולם שטלטל בנו שם, החוזק של הדמויות שיכולות לעמוד בפני עצמן בכל סטינג, ההומור, זה המשחק הכי מצחיק שהם הוציאו עד עכשיו. הראשון שהוא מצחיק. לא, סיימן מרקס היה על זה, אבל לא המשחק הזה כל כך מצחיק. והוא גם קצת מטה. בסוף של הפרק הראשון, ספוילרים. בסוף של הפרק הראשון יש קרדיטס, אתה מדלג על הקרדיטס, כי אתה לא הולך לשאול בזה. אתה עובר על הקרדיטס, black screen, tell tale will remember this מלמעלה. דוד, כאילו, המשחק הזה is amazing. It's amazing! והסוף שלו. זה קצת כמו ספידרייסר הסרט שבו... אני, שבו... <laughs> לא, אני אסביר לך למה. כי ספידרייסר הסרט עושה את הקתרסיס שלו, את, את הקליימקס שלו, בדרך כל כך טובה שבו הוא קושר את כל הדברים שאתה חווית עד לאותו הרגע, בדרך הכי טובה שאפשר. המשחק הזה קושר את כל החוטים שהוא בנה לך במשך חמשת פרקים בצורה כל כך מושלמת. חבר'ה, זה ה-game <laughs> of the שלי. כן, אססנס קריד עוד לא יצא, הוא יוצא מחר בזמן שאנחנו מקליטים את זה. <אז> אני לא אשחק את וויצ'רד 3, ואני לא אומר שוויצ'רד 3 הוא משחק רע, אבל פשוט אין לי עניין בו, כי אין לי מאה שעות להשקיע במשחק. המשחק הזה, של הלא יודע, שעה, חצי, שעה, שעה וחצי כל פרק, <אז> is my game of the year. בגלל שהחוויה הכוללת של כל העונה הזאת הייתה, הרגשתי שבע. הרגשתי כאילו עכשיו הייתי במסעדה ואכלתי ארוחה מלאה כולל מנה ראשונה, כולל מנה עיקרית, כולל מרק, כולל אפרטיף, כולל קינוח. והשתייה הייתה במחיר סביר. סופר מומלץ. אם אתם אוהבים את בורדרליינס, אם אתם אוהבים את טלטל, -טל, אפילו אם אתם לא אוהבים את זה, אבל פשוט אומרים וואלה, בא לי לראות משחק שעושה הומור טוב. שמשחקים שעושים את ההומור שלהם כמו שצריך זה משהו נדיר. המשחק הזה עושה את זה טוב, המשחק הזה גרם לי לצחוק. כאילו, סופר מומלץ, go, buy it, get it, לפחות תראו את הפרק הראשון ביוטיוב עם מישהו אחר שעושה את ההחלטות כדי לקבל טעימה מזה. כן, את ריקומנדת איתך. מגניב, אני שמעתי עליו ממש דברים טובים. שמעתי עליו באמת שהוא משחק מעולה. מגניב, מגניב, שתמיד להאר ככה. אני הרבה זמן רוצה לקנות אותו, הוא לא מזמן היה ב-60% הנחה, I almost did, ואז הבנתי ש... מעכשיו ועד לסייל הבא, שזה הקריסמס סייל, אני לא אשחק בו, כי יש לי עדיין כמה דברים ברשימה, but I will get to it. אני לגמרי אגיע אליו, ועכשיו שיצא הפרק החמישי, מגניב. קודם אני צריך לסיים את Game of Thrones, יש לי עוד... Game of Thrones הפרק האחרון הולך לצאת ב-17 בנובמבר. יופי, אני רק סיימתי את שתיים מתוך חמישה שיצאו ושישה שאמורים להיות. אז תראה, תראה, אני לא אומר שום דבר על Game of Thrones, לא שיחקתי בזה. המשחק הזה הוא לא דורש כל כך הרבה זמן, אתה יודע מהאורך של פרק, עכשיו כל העונה יצאה, אתה יכול לשחק בו בווי אתה יכול להקדיש לו יום. אני לא אשחק בו בכמה שעות הקרובים. אוקיי, לפי רציתי להתלהב איתך קצת. זה מגניב. לא, אני לגמרי בעד. אוקיי. אני... אתה מכיר דרך אגב את העולם של בורדרלנדס? ממש לא, התחלתי את המשחק הראשון, והוא ממש יעמם אותי. כן. ואחרי זה שמעתי המון המון המון מהמון אנשים שזה משחק מעולה לקו-אופ, שזה סבבה. כן. I had friends, אבל... בוא, אתם לא רואים את זה עכשיו, אבל הכינור הקטן ביותר בעולם מנגן בשביל בוריס. לא, אין לי מי לשחק במשחקים בקור-אופ, אז כאילו... לא... אז בולדורלין פשוט... You go, you shoot stuff, והרובוט קלאפ טראפ קוראים לו, הוא כל כך מעצבן. הוא כל כך מעצבן, במשחק הראשון בכל מקרה? אני גם במשחק השני, אבל במשחק השני יודעים שהוא מעצבן, וכאן הפלייט-אף, הוא עדיין מעצבן, הם לא יכולים לתקן אבל זה אבל... הקטע שלו. נכון, אבל יש... במשחק ג... הראשון זה לא מרגיש שזה הקטע שלו, נכון, זה נכון, מרגיש שהוא מצפן. נכון, אבל, אבל יש ש... השני הכי מוצלח. השני מאוד מוצלח, okay. באמת. אולי הם, קצת, אולי הם קצת הלכו על זה יותר מדי חזק, יש גם שמועות שגירבוקס אולי... טוב, גירבוקס גם עשו את אליאנס קולוניאל מרינס, שהיה משחק שכולם... אז אני לא יודע, השמועות אומרות שאולי הם לקחו את הכסף שנתנו להם על אליאנס קולוניאל מרינס, ושמו את זה על בורדרלנדס, ועל הפרי שלו, לא יודעים, לא יודעים, זה לא... איך הפרי גם, טוב, אבל אם אתה כבר שיחק את הבורדרלנדס, it's more of בורדרלנדס. אנשים בדרך כלל קנו אותו, שוב, לא בגלל המשחק, המשחק בסדר, אם אתה אוהב לוט גריינדס, זה כמו דיאבלו ב-FPS. אני מעדיף את הדיא� אחלה, אין שום בעיה עם זה, אבל בעולם ההומור, החוויות שם, זה שווה את זה. אני באופן אישי חושב שהעולם הזה עובד הרבה יותר טוב בתור משחק טלטל, מאשר בתור משחק בורדרלנדס. אני לא, לגמרי, אני מאוד מתלהב מטלסטרון ובורדרלנדס, and I will get it כנראה בווינטרסל. אוקיי. מה שאני עשיתי, האמת, קצת הפתיע אותי. כי לא הייתי בטוח על מה אני, אני אדבר, למעשה נושא השיחה המקורי שרציתי לדבר עליו יעלה בהמשך, בנושא הראשי שלנו, כי הוא קשור. Mm -hmm. um, אבל אני אתמול חזרתי לסיים את uh, Shadowrun דרג well. אני רוצה לדבר קצת על Shadowrun בכלל, well. על, uh, על החזרה בעצם, על משחקי המחשב, על Shadowrun returns ו, uh, והכדור שלג ש, שנוצר מזה. שדורן, למי שלא מכיר, זה בעצם שיטה... בוריס, אני חושב שאתה מתכוון למרוץ צללים. מרוץ צללים, תרגום ממש מוצלח לעברית. זה כמו רובוטריקים, זה אחד מהתרגומים הכי טובים שיצאו כן. אז שדורן, או מרוץ צללים, זה שיטה של משחקי תפקידים, ממש כאילו... כן, די ישנה, כאילו, סוף שנות ה-80 זה התחיל, זו שיטה אולד סקול לגמרי, כל קנה מידה אפשרי, מהוותיקות בשוק היום. היום uh, כבר במהדורה חמישית, אבל פאק, uh, כאילו, לא על זה באנו לדבר. אבל זה בעצם, uh, היא מתרחשת בעולם מערכה שהוא uh, הוא לא בדיוק סייברפאנק, חובבי סייברפאנק כבדים כל הזמן, ימצאו את הדרכים להסביר לכם למה זה לא באמת סייברפאנק, פאק דמליטל, אבל הם גם קצת צודקים, כי זה לא בדיוק, זה לא בדיוק החוויה של בלייד הטגליין שלו זה מן, מיץ מג'יק, מיץ משין, וזה... מתאר את זה באופן מדויק, זה עולם עתידני, סייבר פאנקי במהותו, יש קורפורציות חזקות, The Rich are to rich, The Poor are to Poor, ואתם, ואנחנו בעצם השחקנים, משחקים Shadow Runners, שזה סוכנים מיוחדים שעושים משימות בשביל אנשים של קורפורציות וזה, ואנשים עשירים יותר שצריכים סוכנים קשוחים שיעשו בשבילם. דברים, יש, יש בעצם The Shadows, כאילו עולם שלם של, של פשע ואינטריגס שאתם פועלים בהם. והטוויסט וה המיוחד זה המג'יק. בעצם מתישהו בתחילת אמצע שנות ה-2000, 2040 ומשהו אם אני זוכר, 2030 ומשהו, קורה איזה איבנט ענק, איזשהו פיצוץ קוסמי, והטריגר וה כאילו, של העניין הוא בכלל מיסטי. הקסם חוזר לעולם. זה עולם סייבר פאנק, אבל הטריגר שלו זה לא שהקורפוריישנס התעשרו, אלא שהקסם חזר לעולם. ואז יש לכם מטה-יומנס, שזה יומנס שעברו עיוות בעקבות הקסם. אז יש לכם אורקים, טרולים, גמדים, אלפים, שהם גזעים חדשים שהתפתחו מתוך היומנס. זה יומנס שעברו מוטציה. ואז יש שמנים וקוסמים, ואז כל הקורפוריישנס הם בהתאם, כאילו... הם קורפוריישנס שמשתמשים בכלים האלה, כי יש להם את הכלים האלה. אה, כמו אץ אה, טכנולוגי, שזה אחד מהקורפוריישנס של עכשיו להכי איוויל בעולם, אבל הם לא הסטריאוטיפ של איוויל קורפורייש, הם באמת איוויל, כאילו במוצהר. הם, אה, כשמם אץ טכנולוגי, זו טכנולוגיה אצטקית, הם משתמשים בכסמי דם עתיקים בשביל לפתח טכנולוגיות לבית, כי יש לך קומקום של אץ טכנולוגי, אה, נרצחו 500 ילדים בשביל שהוא יוכל להרתיח לך מים. <אז> זה כאילו, זה העולם של שד אורן, הוא טוויסטד, הוא, הוא מלא בהומור אפל וקווירקי כזה, נורא מדליק. יצאו לזה גם כמה משחקי וידאו, גם תחילת שנות ה-90, ואז זה נדם. ולא מזמן, בקיקסטארטר, היוצר המקורי של המשחק קנה את הזכויות למשחק שלו, כי הוא עבר המון ידיים, הגיע בסוף למייקרוסופט, הוא קנה ממייקרוסופט את הזכויות. למותג שהוא יצר בשביל לעשות משחק מחשב. הוא עשה את Shadow on Returns דרך קיקסטארטר, שהוא היה מוס... proof of concept, הוא היה משחק ממש חמוד, אני לא ממליץ עליו למי שלא ממש חולה על זה, הוא, מאוד... הוא חמוד. ואז יצאה לו גם חבילת הרחבה שנקראה דרגונפול, ואז דרגונפול יצא שוב מחדש כסטנדלון, שנקרא דרגונפול דירקטורס קאט. ושוב, שהוא סטנדר שאפשר לקנות לחוד, שהוא גם עם שיטת קרב משופרת ועם משימות חדשות, וזה בעצם המשחק ש... שחזרתי לשחק בו, כי אני הגעתי כמעט לסוף, ואז משום מה עצרתי, ואתמול חזרתי אליו. וזה ציף אותי כמה שהמשחק הזה נפלא. נפלא. מעבר לזה שאני מאוד אוהב את העולם של שדורן ודרגון פול, עושה את זה מעולה, ממש מכניס לעולם, הוא מתרחש בברלין, שזה גם setting קצת okay. שונה, פחות צפוי, לא, פחות, פחות בנאלי. שוב, כאמור, שדורן ריטרנס מתרחש בסיאטל, שזה הכי כאילו, שזה המרכז של שדורן, זה הכי הגיוני להתחיל שם, וגם הכי משעמם. זה כזה יאללה, בואו נראה את הקונספט של שדורן, נראה אותו בסיאטל. דרגון הולך... לברלין, לאפסטייט, שזה, שזה מדינה קטנה מובלעת בתוך ברלין שהיא אנרכיסטית לחלוטין, היא אנרכיה קטנה מובלעת, עם חוקים משלה, בלי הרבה חוקים, היא אנרכיסטית, והסיפור המרכזי, שאני לא אדבר עליו יותר מדי, אבל כאילו הוא כולו, הוא כולו סביב האפסטייט, וכולו בעצם במטרה לגייס סכום גדול של כסף בשביל... לגלות מה ה... יש איום על האף סטייט, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה, אנחנו יודעים שזה כנראה קשור לאיזושהי דרקונית, יש דרקונים בעולם של שדורן, שחזרו, שוב, בשנות ה-30 <coughs> של המאה ה-21, אז, אז יש איזושהי דרקונית שמתה, שהצליחו להרוג אותה, למרות <coughs> שזה היה כמעט בלתי אפשרי, אבל עכשיו כאילו היא חוזרת, היא לא חוזרת, לא ברור. מה שממש מגניב במשחק הזה גם, בנוסף לזה שהוא משחק שדורן מעולה, הוא פשוט משחק תפקידים מעולה. אתם אולי כבר, רבים מכם אולי כבר שמעתם, או תשמעו את המונח שבשנתיים, שנה וחצי האחרונות מדברים עליו, שזה רנסאנס משחקי התפקידים, The, The RPG Renaissance, שאנחנו חווים עכשיו, יש כאלה שטוענים שזה בולשיט. אני לחלוטין בצד שטוען שאנחנו אכן חווים רנסאנס מאוד משמעותי של אוד סקול RPGs. הם, הם חוזרים בענק ודרגון פול הוא אחת מהדוגמאות המובהקות של, של למה RPG קלאסים הם רלוונטיים ולמה הם חוזרים עכשיו. כי עם כל המס אפקטים והדרגון אייג'ים ועם הוויצ'רים ועל הוויצ'ר אני, אני מאוד בעדו. אבל אני רוצה את הטו די האיזומטרי כי יש דברים מסוימים כמו שדרגון אייג'ר ראה שעם תקציב קטן אתה יכול לספר, יכול לייצר משחק שמספר סיפור שהוא דרגון פול, לא דרגון אייג' לא, דיברתי גם, כאילו, על... no. בניגוד לדרגון פול, okay, okay. אז כאילו שדורן דרגון הוא ממש מראה איך עם תקציב קטן והרבה רצון וסיפור ממש טוב אפשר לייצר משחק מעולה, שהוא מעולה כמשחק, הוא לא משעמם, הוא לא, הוא לא משחק רע. הוא לא, לא, כאילו בגלל שאין לו את התלת מימד, הוא לא מפסיד מזה. יש אגידו שהוא ירוויח מהאיזומטרי, אני לא אכנס לזה, כי אני דווקא לא בהכרח, כאילו, אם היו עושים את דרגון פול בתקציב של 30 מיליון, מייטב בין פריטיאר גיימא ואולי היה משחק יותר טוב. באמת, אין לי שום, אני לא אומר שזה עקרוני לעשות משחקים איזומטריים, אבל בזכות קיקסטארטר, ‫אנחנו באמת חווים את הרנסאנס הזה, ‫וזה נהיה יותר ויותר רלוונטי. Um, ‫Tales of the Sword Coast, נגיד... ‫Tales of the... ‫-Tales of the Coast Adventures. ‫-Tales of the Coast, ‫משחק חדש שלוויזרס אוף דה קוסט, ‫וויזרס אוף דה קוסט, ‫היוצרים של D&D, ‫אלה שכרגע עושים D&D, ‫אז הם הוציאו משחק מחשב, ‫שהוא גם משחק איזומטרי, ‫משחק תפקידים איזומטרי, ‫שמיועד יותר למולטיפלייר דווקא ולקורפ, ‫וזה חוזר, פילארס אוף איטרנטי, ‫בקרוב יוצא ת דרגון פול הוא אחד מהמשחקים הראשונים, שאני יכול להגיד באופן חד משמעי שהוא, שהוא אמר We're here to stay, שהוא לא היה סתם ניסוי, Shadow on Return, זה היה הנה אנחנו מנסים לעשות משחק איזומטרי, אוקיי, okay, חמוד, חיבבתי, נוסטלגיה. דרגון פול הוא משחק שכל אחד ואחת מכם, אני ממליץ בחום לשחק, בחום. הדמויות מעולות, הסיפור מרתק, האינטראקציות. האינטראקציות שלי עם הקומפיינס שלי, האינטראקציות שלי עם דמויות אחרות באף סטייט, המשימות של הראנז, הדילמות המעניינות שאני נתקל בהן בראנז, להיות שדו ראנר זה לא פשוט, אתה יוצא למשימות של מרסנר, לפעמים יגידו לך שצריך להתנקש במישהו. האם באמצע המשימה אתה מחליט שלא מגיע לבן אדם הזה למות, או שאתה מחליט שכן, או, שאתה, או שהבן אדם הזה משחד אותך, וקשה לתאר את זה, just play it's... משחק שפשוט כתוב ממש טוב, בצורה נור נורא מפתיעה, ואני קשה להיזכר לאחרונה במשחק שתפס אותי ככה, כמו דרגונפול. אני שמעתי דברים טובים על החדש דווקא, על הונג קונג. הונג קונג. אז עוד לא הגעתי להונג קונג, אני עכשיו באתי לסיים את דרגונפול, כי אמרתי, אני לא נוגע בהונג קונג עד ש... שדרון <שאלורן>, הונג קונג זה המשחק החדש שלהם, שהם הוציאו גם בקיקסטארטר, שהשקעתי בו, קיבלתי את המשחק ולא הדלקתי אותו עדיין, כי אמרתי, שוב, עד שאני מסיים את דרגונפול לא נוגע בהונג קונג. הבנתי מהונג קונג, באמת אני שומע עליו דברים טובים, שמעתי טיפה אכזבה, אבל זה גם נשמע כמו אכזבה קטנונית, כי, כי דרגונפול נורא הרים את הרף, כי שוב, אני יכול לתת לך לסדר את זה, דרגונפול הוא אחד משחקי התפקידים הכי מעניינים הוא contained והוא טוב. אז אנשים ציפו כאילו אולי לעוד אופוריה, כי כששיחקנו בדרגונפול לא ציפינו למשחק כל כך טוב. ואולי הונג קונג הוא באותה רמה, אני עדיין לא יודע כי לא שיחקתי בו, אולי הוא באותה רמה, which is enough for me, אבל כבר אין את האופוריה הזאת, כי it's another good start. חנונים קטנונים <חנונים לגבי מהישור חנונים מאוד <אז>... קטנונים. Oh, כן. אוי, לא, בואו, אני לא יכול לדמיין משהו <אז>... כזה. מה שכן, בהונג קונג הבנתי שהם ממש שיפרו את המטריקס. בעולם של שדרן יש בעצם, כאילו כל העולם, יש אינטרנט, אבל האינטרנט הוא עולם וירטואלי שנקרא The Matrix. אז uh, you can plug into it, אם אתה דקר, אם יש לך יכולות לזה. אז ב-returns וב-dragonfoil, המטריקס די משעמם. הם כן הצליחו לעשות דברים מדליקים בדרגוןפול איתו, אבל הוויזואלית הוא ממש לא אטרקטיב. הבנתי שבהונג קונג הם עשו את המטריקס ממש מגניב, בכלל הוויז'ואל של המשחק נורא משודרגים, ואחת מהדמויות שם, שהיא בכלל דמות, קיקס... דמות שהופיעה רק בזכות סטרץ' גול בקיקסטארטר, דמות בשם גייצ'ו, שהוא... שהוא סמוראי גול, הוא, הוא סמוראי שנ... כאילו, שעזב את קבוצת הסמוראים שלו, סמוראי סמוראי, פרופר, כאילו קטנה והכל. הוא, יש... ‫בגלל שזה עולם עתידני קסום, ‫אז יש מחלה של גולים. ‫יש מחלה, יש לה שם מדעי, ‫שכחתי את השם שלו, משהו מונפץ, ‫והוא נדבק בזה. ‫אז הוא היה צריך לעשות ספוקו, ‫אבל הוא לא היה מוכן, ‫אז הוא עזב, היה ‫עכשיו, עכשיו קלנס אמורה ‫הם שלא מחפש להרוג אותו, ‫וגאיצ'ו הוא גול, ‫הוא צריך לאכול בשר אדם בשביל לשרוד. ‫אז הוא אחד מהקומפיונס שלך, ‫ואני... רוק פייפר שוטגן כתבו, ואני באמת, I קורטם is the Bible, בשבילי רוק פייפר שוטגן הם the Bible, וזה מגיע למשחקי תפקידים בעיקר. הם אמרו שזה דמות שיצאה מבלדורס גייט 2, hmm. שזה למי שלא יודע תו תקן עליון לכתיבת דמויות. גייט שהוא דמות שאנחנו לא חלמנו עליה בעידן הנוכחי, ואם זה נכון, אז כל מי שמתקטנן שזה לא דרגון פולש, תסתיין. כי, כי רק בשביל, עכשיו אני רוצה לשחק רק בשביל לראות מה זה הגייצ'ו הזה שרוק פרשוטגן שמו אותו על פדסטל של בדורס גייט 2. למה אתם עושים לי את ההייפ הזה? <חש> <חש> אני, שלושה דברים אני אגיד פה. קודם כל, הדבר היחידי שאני רואה שמבחינתי מושך אותי ברנסאנס הזה, שאני לא מכחיש אותו, אני פשוט לא יודע לשפוט אותו, כי אני לא טבלתי לא, לא, לא, לא את בוהני במים האלה, אני לא מתגעגע למכניקה הזאת בכלל. אני לא יכולה... של הפוינטים קליק איזומטרוי? כן. מה שאני כן מתגעגע זה לחופש שזה נותן לך מבחינת דיאלוג. כי היום משחקים כמו פול כמו סקיירים, כמו וויצ'ר, הם מגבילים אותך יחסית במה שאתה יכול לבחור מבחינת... איך השלמות שלך מגיבה. בעוד משחקים ישנים יותר כמו פול אחד או שתיים. נתנו לך מרווח ענקי, ואם השקעת ב... פרסוויזן סקיל, זה באמת פתח לך דברים, וזה נותן לך הרבה יותר חופש משהו שאני ממליץ לך, שאתה הזכרת לי, אם אתה מתגעגע לסייבר פאנק שהוא פרופר סייבר פאנק, לא עם הטוויסט הפנטסטי הזה, ושהוא מזכיר קצת, המשחק היה שם סינדיקט, של בולפרוק, זה משחק שנקרא סטלייט ריין, שוואלה זה משחק, ריין לא כמו גשם, לא לא לא, ריין ארי איי ג'י אנ, שלטון הלוויינים, משחק פרופר, זה קצת, זה היוצרים של סינדיקט, גם בקיקסטארט, שוב, משחק... תודה לאלה שלא פתאום עניות. What if you are guys? had the go in it. But go, אני לא יודע. לא, זה לא... זה לא המון מצטער. קיצר, משחק מאוד מומלץ, ודבר שלישי. דברו איתי כשמישהו קונה את הזכויות לפליינסקייפ. לא אכפת לי מטורמנט, אכפת לי לפליינסקייפ. כשמישהו קונה מוויזרדס אוף דה קוסט, או משכנע אותם לעשות משחק שוב בקום של פליינסקייפ, המון בורד. עד אז אין לי שום עניין בזה. הלוואי העניין הוא שפליינסקייפ כעולם הערכה לא קיים מאז מהדורה שנייה. נכון, אבל מה זה... כי וויזרדס אוף דה קוסט הם אלה שהרגו את פליינסקייפ. בסדר, אבל כן גם הסוג המשחק של ומפר דה מאסקרייד כן, אבל החברה עדיין התעסקה ולמעשה ממשיכה להתעסק עם המותג. אז שיקנו את ה-IP הספציפי של Planescape ב-Wism of the Coast. זה מהדברים שאני אומר, לא יקרה. לא רוצה שימשיכו את הסיפור של Planescape. לא, לא, בכלל, אני לא חושב שמישהו אי פעם ייגע במערכה אחלה, מעולה. לצערי. פאק טוב, אנחנו מתגלגלים לנושא... לנושא המרכזי שלנו, שהנושא המרכזי הוא, כמו שאתם רואים בטייטל של הפרק, הוא נקרא ריבוץ. אבל זה לא מדויק, כי אנחנו הולכים לדבר בעצם על חזרה של פרנצ'ייזים, בין אם זה בצורה של ריבוט, בוא נעשה בטמן חדש מאפס, mm -hmm. בין אם זה בא בצורה של סיקוויל מאוחר, כמו אקס פיילס או טווין פיקס, שמקבלים סיקווילים עשרים שנה אחרי. אחרי. נימי כבר מגלגל עיניים, אז אני אתן לו את הבמה. לא, לא, נימי רוצה לשמוע איך בוריס התחיל פה מצטער, אני אמפוטינג יו און דה ספורט, אני צריך לשמוע את העמדה הנגדית לפני שאני אוכל להתייאש מהעתיד ומהעולם. סבבה, סבבה. אני מבין מה אתה אומר, גם בפרק שעבר אני הזכרתי את אקס וויילס ואת סיקוויל, ואתה אמרת על cultural bankruptcy, ואני מבין למה אתה מתכוון. ‫אבל אני חושב שאנחנו באמת צריכים ‫לשים איזשהו גבול מאוד חד ‫בין, בין בעצם ה-SQL ל-reboot, ‫והמטרות שהם משרתים. ‫ל-reboot יש מטרה ‫שהיא בבירור הרבה יותר כלכלית. ‫לא שב� הם לא רוצים להרוויח כסף, ‫לחלוטין, הם סוחטים את המותג, ‫זה נכון. ‫יש שם איזשהו מפיק ‫שרוצה לסחוט כסף מהמותג. ‫אבל... יש פה את העניין המאוד בסיסי הזה של ספיידרמן ובטמן ופנטסטיק פור וכל ה... זה עכשיו מאוד בגלל שמרוול הפכו לשחקנים כל כך גדולים, אז עכשיו יש את כל הדיבור הזה על דמויות מרוול שלא שייכות למרוול, שנקנו בזמנו, ואם עכשיו פוקס... יפסיקו לעשות סרטי פנטסטיק פור, הם יאבדו את הזכויות, הזכויות יחזרו למעון. הם למעלה. לא מכרו את הזכויות, אני שמעתי עכשיו שבדיוק כשמארוויל קנו את הזכויות מפוקס, אותם, זה שהם אותם, באמת? אני שמעתי את זה. Oh או אני... וייגאד. כן. אז יהיה לנו סרט אקסמן oh. טוב? תקשיב, מה, שאני... <laughs> מה שאני חושב ש... שאני שמעתי נכון, הם, ניס... הם עשו את הסרט הזה. אך ורק במטרה כדי לקבל ה-point of strength למול מרוול בנגושיאשנס שלהם. הם קיוו שהם יוכלו לומר, אוקיי, אנחנו רוצים להיות חלק מזה, כי אנחנו רואים את כל הכסף הזה, ואנחנו לא יכולים לגעת בו, כי אנחנו לא מספיק טובים. הם פשוט רצו להביא את הדמויות שלהם פנימה. אז הם ניסו לעשות סרט, כן, להגביר את ההייפ, ואולי גם להגביר את הכוח של הדמויות האלה. כמובן שזה נכשל, כי הסרט הזה היה כישלון קטסטרופלי. פנטסטיק פור החדש. כן, mm -hmm. אבל... אם זה היה מצליח, אז הם יוכלו לומר, אוקיי, אנחנו רוצים שדמות האלה יהיו במקום שלכם. עכשיו שזה קשה לכולכת, אז אנחנו פשוט רוצים שתשתמשו ב-IP הזה, ואנחנו יכולים כמובן לדרוש פחות כסף על זה, אבל we want in, we just want the money, מרוויל, you have so much money. זה משהו שבכלל לא ידעתי, זה אינטורמאציה חדשה... אנחנו רוצים לסחוט רק רבע שעה בכסף את הסקרוג'בק דאק שלכם. גם סוני, סוני כבר שנה הונבורג, שהם תרומו את ספיידרמן לסיביל בגלל שכולם מתחילים בהדרגה להשתחוות מול דיסני, which is the king uh, of all okay. times, אפרנטי. Okay. Okay. אני אגב ממפרגני דיסני הגדולים לאחרונה, כי הם פשוט לא מפסיקים להפתיע בכמה שהם אוסום. Awesome. כי הם קנו את סטאר וורז והם, והם, והם הוציאו את זה מהידיים של ג'ורג' לוקאס, ובוריס מאושר מזה, זה לא זה שמח אותי, זה שימח אותי כשזה קרה. אני הייתי אז קן כן, העולם, כרגיל, להתפלג לשני מחנות של פאק יה ופאק נו, אני הייתי הכי כזה... וואלה, אם למישהו מגיע לתת לזה צ'אנס זה לדיסני, אבל אני מדבר על החודש האחרון, על החודשיים האחרונים, שהם הפסיקו למגדר צעצועים ותחפושות, דברים כאלה. I'm sorry, אבל זה ממש מרגש אותי שלדיסני פתאום אכפת, שהם מוציאים את פרוזן, זה די מחורבן בגדול. סליחה, סליחה, אני נורא נהניתי, כן? דיסקליימר, אני מאוד אהבתי את פרוזן. אה, אתה יודע כמה קומנטים אנחנו הולכים לקבל עכשיו על ש... הלוואי, לא עושים לנו קומנטים בכלל, בבקשה let it go, אבל דרך אגב הוא לא טועה, פרוזן זה סרט מחורבן, כמה אתמי בו, כמה אתמי, אני ממש אוהב אותו, וזה סרט די לא טוב שהצליח בין השאר, ואני מסכים ומעודד ותומך בגלל שהוא בא, דיסני באו ונתנו לעצמם בעיטה בביצים, וכל העולם מסתכל ואומר, היי, אנחנו בעד זה. אתם נתתם לעצמכם בביצים, בתזמון הנכון. ואז דיסני באים ומתחילים כאילו בהדרגה כזה להכניס עוד זה, אז כאילו עוד דמויות ועוד מגוון ועוד דברים מעניינים. פשוט כמעט בלי להקריב שום דבר בדרך. דיסני זה ה-Hallmark של family values באמריקה, ואם דיסני עושים את השינוי הזה, זה אומר שמלחמת תרבות, כאילו... The culture war has been one already. כי אם דיסני משנים את הקו שלהם כדי להגדיר מחדש את עצמם למול הערכים החדשים האלה, זה אומר שכאילו הפרוגרסיביות הגיעה... אם דיסני אומרים שילד יכול ללבוש תחפושת של אלזה, שבן יכול ללבוש תחפושת של אלזה, ברגע שדיסני אמרו את זה, זהו. ובאמת, כמו שאימי אמר, the war is one. כל כך חרגנו לנושא, אבל... וואטאבר, yeah. וואטאבר. אז דיסני, כן, ריבוטים, דיברנו על ריבוטים. אז כן, הם עושים את הפנטסטיק פור הזה שוב, כי הם רוצים לשמור על המותג, הם עושים את הספיידרמן פעם שלישית, מלהקים ספיידרמן שלישי, כי המכירות אהההה, אה, אה, ואנחנו חייבים להמשיך לסחוט את הפרה הזאת, כי אם לא, הספיידרמן יחזור למרוויל, ועם כל הכוח של מרוויל, ספיידרמן עדיין, אם, אם מסתכלים כאילו על הגרוס אינקאם של הכל, כאילו כולל צעצועים, כולל תחפושות וכל המרצ'נדייס, ספיידרמן הוא עדיין הדמות הכי מוכרת בעולם, אחריה איירון מן ואחריו האבנג'רס ככלל. ואיירון מן בפיגור של איזה 50 או 100 מיליארד דולר מאחורי ספיידרמן. לא משנה כמה הסרט שהם מוציאים גרוע, הם עדיין מכניסים יותר כסף משמרוויל ודיסני אי פעם הראו, כי יש להם את ספיידרמן. ספיידרמן מנצח הכל. אז הם ממשיכים לייצר אותו, וזה דוחה. וזה שממשיכים לסחוט את בטמן, כאילו סתם, סתם מייצרים עוד ועוד בטמן, כי, כי חייבים, כי צריך, כי וורנר ברודרס מאוד אוהבת את המותג שלה, והיא צריכה לטפח אותו עם בולשיט, זה מעצבן. אבל זה, זה, זה מקרה אחד, זה, זה המקרה שהקורפוריישן עומד מאחורי המהלך. אין לך, אין לך יוצר, אין לך אבא פה, אין לך... יותר אם נגיד. אין מישהו שבא ואומר זה הבטמן שלי ואני אעשה איתו מה שאני רוצה פוראבר ואני אעשה חמישים בטמנים. לא, זה חמישים אנשים שעושים חמישים בטמנים. מנגד, כשדייוויד לינץ' בא ואומר וואלה, יודעים משהו? כן. בא לי לעשות עוד עונה של טווין פיקס. ואז אה, בא קייל מקלחלן, השחקן ששיחק את אייג'נד דייל קופר, את הגיבור של טווין פיקס, ואומר מה, עוד עם דייוויד לינץ' עשרים שנה אחרי? מגניב! והם באים, וכן, כן, זה פן סרוויס, וכבר דיברנו ונדבר שוב על כמה שפן סרוויס זה צ'יפ, שזה לא הטופ של היצירה, שדייוויד לינץ' מן הסתם יכול לכתוב משהו אמייזינג, ויש עצלנות מסוימת בלחזור לעולם קיים ומוכר, אבל זה גם קטנוניות וסתם, כאילו, אנחנו מכירים את לינץ', אנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, Uh, אם עכשיו קודם דיברנו על Shadowrun ו-D&D ודברים כאלה, אז אם יש עולם הערכה כמו Planescape, נימי רוצה עוד משחק בעולם של Planescape, אז יש את העולם הזה, זה מסגרת טובה, זה כבר מסגרת קיימת, לכתוב בסיפור. כותב מוכשר יכול לכתוב סיפור טוב במסגרת הזאת, לא חייב להמציא מסגרת חדשה. דייוויד לינץ', יש לו מסגרת קיימת, טווין פיקס, בתוך המסגרת הזאת, יכול לכתוב סיפור. זה אחלה, זה אחלה לגמרי. כן, כולם רוצים לעשות a quick back. אנחנו, הפאנס, מקבלים סדרה שכנראה באמת נהנה ממנה. לא, לא, לא אנחנו לא. למה? טו, okay. טווין, טווין פקסונה שנייה בוטל. לא, לא, ואז הוא חזר. 아, זה חזר? לא, אני שמעתי שזה בוטל. זה חזר. באמת? זה בוטל, אבל מאז זה חזר. אני לא... חבר'ה, אני מצטער, אנחנו הולכים לעשות... אנחנו... אני, אני האומבדסמן, אנחנו הולכים שנייה לחקור על זה, כי אני הבנתי שזה בוטל. דבר? אני מעמדה בזה. כן, טווין פיקס סיזן 2, עד כמה שהבנתי, האולפנים לא הסכימו לזה. סיזן 3 אתה מתכוון, סיזן 2. כן, כן, סליחה, טווין פיקס החזרה. טווין פיקס 2017 ב-IMDB, זה חזר. לא, אני זוכר מתי ביטלו את זה, אבל זה חזר. מרק פרוסט ודייוויד לינץ'. סורי, סורי שאנחנו מדרדרים את זה, אתה יכול שנייה להיכנס לוויקיפידיה ולבדל לי את זה? כן, בכיף. כי אני שמעתי שהם לא הצליחו לעשות, זה הדבר האחרון שאני שמעתי, שהטוויטר ספיר כולה כעסה. ‫על זה, זה ש... ‫-אבל אתה פשוט לא מעודכן. ‫יכול להיות, זה חזר שוב. ‫יכול להיות. ‫-2014 uh, uh, כן, זה פה מי חמש... זה בוטל, wow. Okay. לינץ' אמר, שואו טיים לא משלמים לי מספיק, ואז שואו טיים החליטו לשלם לי מספיק. Okay. Okay. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> זה, okay. זה הכל. Okay. Which is to say שזה כנראה לא ה-passion project של לינץ', אבל לינץ' הוא גם ככה יצור מוזר, <laughs> אני... תשמע, <laughs> <laughs> אני לעולם לא אקחיש שדייוויד לינץ' הוא יצור מוזר. <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז כאילו, ברור לי שזה שלינץ' סוחט כסף משואו טיים, זה אומר שהוא לא בא לזה עם כל הפשן והרבאק שלו. צד שני, רוברט דוני ג'וניור סחט ממארוול והוא ימשיך לסחוט, והוא... ואנחנו עדיין אוהבים אותו כטוני סטארק, אנחנו מרגישים שהוא משחק פחות טוב, להפך הוא נותן את האיי גיים שלו, הוא מקבל שלוש וחצי 35, 60, לא זוכר, סכומים נופרכים של מיליונים פר סרט. הוא, כאילו... הוא לא יעזוב את זה, כי זה המציא אותו מחדש, לפני זה הוא היה השחקן הממש טוב, שכולם ידעו שהוא היה הבחור שתמיד יצא ונכנס לגמילה. כן. עכשיו הוא, עכשיו הוא <אח>... סמל סקס בינלאומי. He's not going to let this כן, שאחרי, של איירון מן, נדמה לי שהוא כן בשלב, אני, אני חושב שהוא מתחיל עכשיו בהדרגה לפרוש, הוא, מה שהבנתי... הוא לא הולך לכתוב מאוד, למרות שלך תדע. זה כיפר בבחור, זה, זה, זה, זה מונח מעולם ההיאבקות, שבו גם אחרי שאתה יוצא מהזירה ואתה נמצא בתקשורת, וכאילו אתה לא בפרסונות המתאבק שלך, אתה עדיין אומר, כן, כן, אני באמת פצוע, אני לא יכול להשתתף בעונה הבאה. ש... הוא הולך, he's not going to let this go. We'll see about it. מה? אני חושב שפשוט הוא ירד לקמאוז ולתפקידים יותר קטנים, וייקח עליהם המון כסף, אבל אני uh, חושב שגם מרווה לא רוצים לכתוב אותו יותר, כי כאילו, יש, יש גבול. בינתיים, שוב, וכמו שכבר אמרתי, דיסני ומרוויל, מרוויל שהסינמטיק יוניברס שייך לדיסני, אני מרגיש שהם עושים דברים מאוד נכון, הם גם, הם מציגים את הדמויות החדשות בזמן כדי להרגיל אותנו, ואז להיפטר מהישנות, כמו שעכשיו פלקון בהדרגה מתחיל לתפוס את של קפטן אמריקה באופן מורגש, וזה טוב. אתה ראית את אנטמן? ראיתי את אנטמן ואת האפטר קרדיט, כן, כן. פלקון כאילו הולך... להיות הקפטן אמריקה הבא, כמו בקומיקס. כנראה זה הולך לקרות, הם עושים לו את הקואוצ'ינג. ואז סטיב רוג'רס יצא מאחורי הקלעים, ושוב, הוא יחזור אולי לקמאוס, דברים כאלה. תור הולך להיגמר ברגנרוק, לא יהיה יותר תור, זהו. כאילו, יופיע באוונג'רס 3, ושני החלקים. אולי סוף סוף יכניסו את העלילה שבו הוא מקבל דמות, מין שבו הוא האופה הזה. ב ב שככה הקומקס התחיל, שזה, שזה היה... לא, yeah, העניין הוא שהם צריכים לג'נגל yeah. כל כך הרבה דמויות, yeah. שהדבר הנכון לעשות, ואני מקווה שהם יעשו אותו, זה באמת להתחיל גם להיפטר מדמויות. אם לא להרוג אותן, כי עדיין העולם של מארוול פחדנים. Oh מבחינה הזאת, אוהד. לא, לא, אני יודע מה הם הולכים לעשות. בעוד איזה עשר שנים הם הולכים לעשות ריבוט ליקום הסרטים של מארוול, ואז הם הולכים לעשות את כל אותם סרטים מההתחלה. עם שחקנים חדשים, הם הולכים לעשות את מה שהם עשו בקומיקס בעולם הסרטים בסופו של דבר. יודע, נראה, נראה, נדבר עוד עשר שנים על זה. Oh, אני... God! It could happen, oh. it could happen. Oh. happen. Oh. אבל נגיד, גם תראה מה הם עושים עם סטאר וורס. זה סיקוויל, עשר שנים אחרי הסיקוויל הקודם. עשרים ומשהו, שלושים שנה אחרי המקורים. Okay, בוא, בוא, בוא, אני יכול לקטוע אותך שנייה? כי אני צריך ל... סטאר וורס זה עולם הערכה. True Detective זה עולם הערכה. Twin Peaks זה סיפור. הם חוזרים לאותן דמויות, לאותו דבר, בהמשך, כאילו, המשך ישיר של הסיפור. זה מקביל לחלוטין לבטמן, זה מקביל לחלוטין לסופרמן, זה מקביל לחלוטין לשודדי הפאקינג קריבים, שלדעתי, אפילו, אפילו המטריקס... שודדי הקריבים דוחה. כי הם עושים עכשיו עוד סרט, אפילו המטריקס, תקשיב, המטריקס, זה לא משנה, זה לא אכפת לי. המטריקס, מה שמעניין אותי במטריקס זה שזה כן האותור. האותור דפקו את זה. אני מקבל את זה שהאותור דפקו את הסיקוולים. אבל זה משהו שהאותור עשו. יש לומר, אגב, שהם רצו סרט המשך אחד ודרשו מהם שניים. זה לא משנה, זה לא משנה. גם בשניים זה לא היה טוב. וגם, תקשיב, גם למטריקס יבוא ריבוט, זה אולי לא יבוא מה וואטשה עוסקים, זה יבוא להם ריבוט, זה, לא, לא יבוא לאיזה ריבוט, סליחה, יבוא לאיזה סיקוול, שבו נאו יהיה איזה אג'נט חדש, אני אומר לך, זה הולך לקרות, הם, יו, הם הולכים להביא את זה, אין מצב שלא, אין מצב, אין אין מצב. אין מצב שלא, עכשיו זה, זה ובעידן זה ש... הסיקוולים, זה, זה משהו שסוחט יותר מלא <laughs> כסף, פשוט הם לא הגיעו לעניין שבו יכולים לדרוש נוסטלגיה מהאנשים של, של 1999, ותשע, תן לזה עוד חמש שנים, it's going to happen. Metrics reborn, Metrics redesign, Metrics משהו, זה הולך לבוא. אין שום הבדל בין סיקולים לבין ריבוטים, it's all about the money, כמו שאתה רואה מדייוויד לינץ', it's all about the fucking money. אין שום הבדל. זה נטו אינטלקטואל בנקרופסי, ואתה יודע משהו? אני אפילו לא יכול להאשים את האולפנים. כי וואלה, האולפנים תפקידם להרוויח כסף. זה שהם עושים את זה בדרכים מגעילות, בסדר, אני יכול להאשים אותם בזה. מה שאני לא יכול להאשים אותם זה שבהם מנסים להרוויח כסף, ועולה כל כך הרבה להפיק היום כסף בהוליווד. וזה לא דווקא בגלל שעולה כל כך הרבה להפיק כסף, זה פשוט עולה כל כך הרבה, כי הכסף עולה כל כך הרבה, כי הכוכבים דורשים פאקינג 35 מיליון דולר על זה לא שווה את זה, סורי. אתה משתמש בסטאר פאור שלך בשביל זה. הכסף שהולך שם is totally unproporzional, וזה שאתה הולך לוויקיפדיה ואתה מחפש את התקציב, לא אומר כלום, כי זה רק התקציב על ההפקה, אתה לא רואה את התקציב על המרקטינג גם שהולך על הדבר הזה, זה הסיבה שאנחנו לא מקבלים את הסיקול לפסיפיק אימא שלהם. כי זה לא... גם אם העובדה ש... murderers of dreams. גם אם העובדה שזה לא הגיע, שזה כן עבר את התקציב של ההפקה, זה לא עבר את התקציב של המרקטינג. It won't happen. אז אני לא יכול להאשים את האולפנים, כי האולפנים בסופו של דבר, אני מבין את הרציונל שלהם. מרות שאני חושב שזה רציונל מגעיל, אני מבין אותו. מה שאני לא מבין, זה אותנו. זה את הקהל. זה את החבר'ה אה, כן, עוד פאקינג, יא, אל יא, אל תפאקינג סרט ספיידר שישי, אה, דוד? מה, עוד פאקינג אוט פאנגזם לול? לא! לא מגיע לכם good things, this is what... <laughs> אתם הפני זונות שהולכים לסרט של ג'וני דפט, של שולחי <laughs> הקלילי בפעם החמישית. You were ruining everything that's good and nice in our world. הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם. אז לא, אין שום הבדל בין... סורי, דרך אגב, זה הכלבים שלי והכלבים שלי מטומטמים. <laughs> האולפן השתנה היום. אני כל כך נואש מזה, אני, לכן פלבלתי עיניים כל כך הרבה פעמים, כי, כי אפילו אני לא יכול להאשים, זה לא corporate greed, כי corporate greed יכול להסביר את דברים up to a point, it's our grid אנחנו כל כך מכורים לנוסטרגיה, ולדברים שאנחנו כבר מכירים, ש... ו... שאנחנו נותנים להם את הכסף הזה, we're barfing the money over for them. חבר'ה... אני אומר לכם שאני חצי ציפיתי שאתמול היה היום שבחזרה לעתיד אני חצי ציפיתי שהם יוציאו עוד בחזרה לעתיד ארבע מרטינק פלייק מל פרקינסון אז הוא לא יכול להיות שם אבל דוק בראון חוזר הוא הולך להביא את הדלוריאן לעוד מישהו it's gonna be amazing אני... וזה עוד יקרה, גם זה יקרה, חבר'ה, תנו לזה עוד קצת זמן, זה יקרה, זה הכל יקרה, כי הם לא, מכיוון שהסיכון כל כך גדול, הם לא יכולים לקחת את הכסף המטורף הזה על פרויקטים חדשים, הם חייבים ללכת על פרויקטים שהם יודעים שזה ירוויח כסף, כי המחקרים שלהם מראים שאנחנו נשלם כמו אידיוטים על הסרטים האלה, ולכן הם הולכים על זה ועושים את זה, ולכן זה יקרה, ולכן הריבוט של המטריקס יקרה, ולכן בסופו של דבר יהיה של ה של פאקינג... יהיה ריבוטים להכל, וכן אנחנו משלמים על זה כמו מפגרים. עכשיו יצאו כמה מחקרים, שאני, שוב, אני לא יודע, מחקר, מה זה עולה, זה, זה לא אומר. שאולי לאנשים נמאס מהסיכולים, ואולי כבר זה לא מרוויח כמו כבר. I can only fucking hope שזה נכון, כי אחרת, חבר'ה, בחזרה לעתיד שתיים, אם אנחנו שם אז כבר נעסוק בזה, היה ג'וז 19. אממה... ג'וז יצא בתקופה שבה סיקולים עדיין לא מכרו כל כך הרבה, והיום, וואלה, זה ספקטיקל קריפ, אנחנו, אתה אומר לנו, במים, זה כבר לא, אין לזה את אותו אנרגיה שהיה, במוכר אחרי כל הסיקולים הממש גורים שהיו לג'וז. חמישה. כן. אבל היום, חבר'ה, פיינל פנטסי 14, סטאר וורס 52. לכן הם גם מוציאים את וורס מהאפיסודים, לכן הם גם עושים סטאר וורס סייד פרויקטס. זה מה שהולך... סטאר וורס סטורי. כן, זה מה כן. שהולך לקרות לנו. That's the fucking דיסטופי and future שאנחנו הולכים אליו. אבל, אבל דווקא סטאר, לא, לא, אני לא, חייב לא, להתווכח לא, על סטאר וורס. סטאר וורס מגיע לו סינמטיק יוניברס. הסיבה שאני, שאני מההתחלה שוללתי את סטאר הוא אכן מערכה. הסיפור שנותנים לנו בסטאר 7 הוא לא הסיפור של סטאר 6. ‫לא, הוא סיקוויל לשש. ‫-תקשיב, איזה סיקוויל? ‫-קורה באותו עולם. ‫נכון. ‫זה לוקס ריירוקר חוזר. ‫זה לא המשך של העלילה של שש. ‫אתה מקבל את אותן דמויות ‫שהיו לך בשש. ‫-לא, העלילה של שש נגמרה, כן. ‫נכון. ‫-דר ואידר איס דנספוייר. זה ההבדל. ‫כי כשאנחנו הולכים לטווין פיקסונה ‫שלישית, זה המשך של הסיפור ‫של טווין פיקסונה שנייה. ‫הסיפור של טווין פיקסונה And yes, it's going to tie in to that old universe, because, voila, the story is coming. לאין, אה, זהו, נגמרה האימפריה. זה כמו שהם לא יכולים לעשות את הסיק, כולם אין ספק כי הם פאקדים אותם סובייד לי. אבל פה הם יכולים לעשות את זה, ולכן הם לוקחים את זה, והם עושים את זה כמו שצריך. הם נותנים לנו קמפיין חדש. הדי-אם, השה"ם, מושיב את הקבוצה שלו, ואומר, טוב, הדמויות שלכם הלכו, זה דמויות חדשות באותו עולם, ואז הוא מסחק, <אז> זה ה-NPC מהמשחק הקודם, הוא חזר, אווייגאד, אני קט בליבת, לוק איתי, זה סי פריפיו. אבל יש לנו גם NPC חדש, סטאר וורס יוצא מזה גם בשביל ההשפעה התרבותית המאוד גדולה שהוא יצא לו, שבגללו, יותר לדעתי מהסרטים, בגלל העובדה שהיה את ה-Expanded Universe הזה, אפילו אם הוא לא קנוני. היה את כל הפנדום העצום הזה, היה לזה את ההשפעה התרבותית המדהימה, זה מערכה. אחרת אולי זה הסיפור, ואולי היה את התירוץ לעשות את ההמשך הישיר וללהק מישהו חדש בתור לוק ובתור לאה ובתור וואטאבר. מכיוון שזה נהיה כל כך גדול, זה מערכה. And it is exempt מהבחינה הזאתי. כי star wars got so big, that the star wars... זה לא שבע, זיינלנד, זה לא שבע. So the force awakens is not a sequel. The sequel by name only. It's a new star wars movie. It's a new story. כן, זה לא no episode. התחלנו ספר חדש. בספר הזה אין פרקים. זה Game of Thrones. כל פרק זה משהו אחר, אין לך מספרים. ובסדר גמור, אני תומך בזה. זה לדעתי סיקול שמגיע לו להיות סיקול. זה סיקול שהייתי רואה ואומר, וואלה, אני זורם לזה. הבטמן נגד סופרמן החדש. מביך, הוא מביך. אני לא חושב שבנפלק הוא הולך להיות בטמן רע אפילו, באמת. בנפלק סבבה, עם כל השנאה כלפיו שיש לאנשים. אין שום סיבה, אין שום סיבה. יגע נפיים. אתה ראית דרך אגב את החדשות עכשיו שצצות באינטרנט? איזה? שהבטמן זה לא ספוילרים, חבר'ה, זה תיאוריה. זה תיאוריה שראיתי בפייסבוק. שהבטמן נגד סופרמן החדש, עדיין קורה בלולנד ורס. ושמי ש... ושבן אפק משחק את בטמן, אבל הוא לא ברוס, הוא וויין. לא ברוס וויין. כן. אנחנו... וש... וש... וש... וש... ש... הם... הם... הם... איך קוראים לו? הבחור הנמוך הקטן שהיה בלופר. ג'וזף uh, גורדון כן. שהוא הג'וקר. הוא הג'וקר של, של ג'רד לטו, מבוגר יותר mm -hmm. אחרי שהשחיתו אותו או משהו. מעניין. ושהבטמן החדש, הוא, שברוס ויין, שהוא עכשיו בן אדם זקן שמשחק אותו מישהו אחר, מגייס אנשים שונים להיות בטמן. Okay. כי שברו לו את הבטמן הקודם, אז עכשיו הוא עדיין ברוס ויין, אף אחד לא יודע שהוא היה בטמן בעבר, והוא מנסה לש... לבנות את גות'ה מחדש, אבל הוא... אם אתה לא היה משהו, זה, זה גם עדיין מלוכלך, אבל לפחות זה... אבל אתה גורם לי עכשיו להתעניין בזה. לא, no, לא. No. אני לא רוצה להתעניין. זה ba... DC, DC, the the DC universe, אני לא סומך על DC שיעשו משהו כזה חכם. הסינמטיק יוניברס שלהם פשוט נראה רע. כן. נראה לא מעניין. כן. אז, אז הם אל... לא מבינים הם... כלום. זה... יוד... זה לא רק האיכות הגרועה הזאת. דק סניידר זו... יודע לעשות טריילרים מדהימים וסרטים איומים. זה לא זה... רק האיכות הגרועה של איך שזה נראה, סליחה. זה שוואלה, אין לי כוח. הזין שלי לא זז, ואני מצטער על הבורות, על הגסות, בשביל סרט באטמן שביעי. לא מזיז לי מסרט סופרמן חמישי. I couldn't give a rats ass מסרט של ידי הקריבים חמישי. די, די, נמאס לי מזה. אבל אני יודע שאני במיעוט, כי ההדיוט שנמצא שם בחוץ, ה, ד, י, ו, ט, הדיוט, שנמצא שם בחוץ שרועב... אה, זה בן אפלק וזה באטמן! סולד! ואם ניקח את זה שנייה למשחקים, כי הסאסינס קריד החדש יצא מחר, ווואלה, אני מתלהב מזה, ואין לי שום סיבה, אני האדיוט הזה. אז זה לא רק שהאדיוט הזה... איך שאתה מרגיש כלפי באטמן, ככה אני מרגיש כלפי הסאסינס קריד. I can't play them, I am not able, ניסיתי, ופשוט כואב לי אחרי ששיחקתי ארבעה משחקים בשנה וחצי. כואבות לי האצבעות מלהסתכל על אסאסינס קריד. אז שקן. זה לא כאילו שאני שופט איזה שהוא מישהו אחר בחוץ, אני גם שופט את עצמי. כי וואלה, אני שיחקתי את יונטי, את אסאסינס קריד יונטי, כשהוא יצא. משחק שבור, באגי. אני לא חושב שהוא משחק רע, הוא משחק מאכזב. גם אם תוציאו את הבאגים ואת העובדה שהוא לא רץ כמו שהוא יצטרך לרוץ, הוא פשוט משחק מאכזב. הוא לא משחק רע, מאכזב. מאכזב, <laughs> נזיז להם את הווילון, אומר להם מתי אנחנו מקליטים, אנחנו מקליטים קרוב ל-12, בסביבות שתיים של ישראל, האמברגו על ה-reviews יוצא, ואני, כמו ההדיוט שאני, הולך לרוץ על המחשב ולבדוק מה ה-reviews נתנו ל-Sense את קריצי ולא משנה מה ה נתנו, אני כנראה עדיין אקנה את זה. כי לי בא...Sense <אסס -נט> סקריד, אבל הפעם זה בוויקטוריון לונדון? סולד! זה אני. זה אני. כי לי לא נמאס. כמו, זה בוריס, בוריס נמאש לו מזה, בוריס לא יכול להתקרב, ואני מבין את בוריס לחלוטין, ואני מרגיש את כאבו של בוריס, בזמן שאני נותן לאוביסופט שוב את הכסף שלי על עוד משחק הסנס אז למה אתה שופט את מי לראות עוד בעת... כי זה משהו רע, זה שאני צבוע לגבי הדבר היחד הזה, לא אומר שאני אומר, לא זה בסדר כי אני עושה את זה. I am a shit human being for doing this. I am part of the sickness, I am part of the problem. ועם זאת... ‫תראו את זה ויקטוריאן לונדון, ‫אני יכול את הפאזל הביג פאק. ‫זאת הייתה המערכה שרציתי מאז ever. כשלא ידעתי ששלוש יהיה בזה, ‫זה מה שקיוויתי ששלוש יהיה. ‫ אחרי שלוש הם עשו פיראטים, ‫ואמרתי, טוב, פיראטים זה מגניב, ‫אז אני בעד המשהו בפיראטים, ‫כבר לא שיחקתי. ‫ומאז פשוט שכחתי, ‫ועכשיו הם באו למערכה ‫שזאת המערכה שהכי רציתי ‫מהיום שהיה אסטיינס קריד ‫ורציתי את ויקטוריאן לונדון. ובגלל זה יש לי טינגלס אוף דיזייר, אני טיפה, יש לי לפעמים כזה, אולי אני אשחק אסטינס קריד. חבר'ה, אמרנו לכם שאתם נמצאים בפודקאסט האהבה שלכם היום, וסוף סוף לזה, לבוריס יש... דיזייר. טינגלס אוף דיזייר. אוקיי, כן, כלפי אסטינס קריד, אנדלט מולייצ'יק, שזה פנטסטי. בוריס הפמיניסט הגדול, תלמד לי פלייז הברוד, בו! יואו, זה צ'יק! תשמע, זה שני צדדים, גם פמיניסט, גם אני יכול לראות את הבעיה שלהם כשאתה שם. אני מנהל את כל הדברים. אני לא יכול להשיג את זה. אני לא יכול להשיג את זה. חבר'ה, לכו תקשיבו בחזרה לפודקאסט. פמיניזם ובאנס. אני מבין, אני מבין, אני לא יכול... שוב, אני שופט אנשים לגבי זה. אני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שיט יומן בינג או נאט, יו ביי. יאס. אבל לא רק שיו ביי, עזוב יו ביי. זה הצד שלהם, הם מקבלים כסף. דו יו אנג'וי? אני לא יודע, כי אני, יונטי... בסופו של אני מסתכל על יונטי ואני מנסה להיות אובייקטיבי לגבי זה, ואני אומר לעצמי, וואלה, אני לא יכול לומר שזה המשחק שהבטיחו לי. זה לא משחק שהבטיחו לאף אחד, זה משחק שאם אני מסתכל עליו בצורה קטגורית, זה מה שהולך להיות המשחק, א', זה המשחק שקיבלנו ב', גם מהבחינה המכנית זה לא, משח... זה לא המשחק שהבטיחו לנו, זה משחק שהוא נטו מאכזב. ועם זאת, הקונספט, הפוטנציאל, ואפילו יותר מזה, כי לא אכפת לי מהסיפור המטומטם של נושא הסנסקריט, ולא כל כך אכפת לי מהמכניקות של הסנסקריט. פלוטו עובדה שאני יכול להתהלך בלונדון בוויקטוריאנית, או בצרפת של המהפכה, שעושה לי את זה. שאולי, וואלה, זה אולי לא קשור לאיכות של המשחק. אני לא יודע אם נהניתי מיונטי, בסופו של דבר, בסופו היום, יכול... הרבה דברים במשחק היו לי גם הרבה רגעים נחמדים שבו אמרתי פאקינג. היו לך גם ציפיות גבוהות. נכון. למי שלא יודע, נימי הוא פרנקופיל כבד. אני הסתכלתי גלובה, אומייגאד, אני נמצא פה במגדל האייפל בדבר אחד, ופה זה בנוטרדן I don't know, I don't know, I don't fucking know. אבל עם זאת, בוריס, אני מסתכל עליך. אחרי השלושה סרטי סטאר וורס של ג'ורג' לוקאס, שבהם הוא עשה לפרנצ'יז את מה שהוא עשה, ואני אומר, אתה יכול להיות excited Give somebody else a chance. תקשיב, בינתיים גם אממ, יש, יש הרבה, הרבה הרבה סימנים טובים בסרט הזה. ג'יי ג'יי אבראמס הוא לא הבן אדם ש-can do no wrong, או he can do some wrong. יפ. Yep. he can do some wrong, אבל בגלל שהנוסחה הבסיסית של סטאר וורס עובדת עם, עם הסטייר, היא, היא, היא נוסחה טובה. היא נוסחה כל כך טובה שאפיזוד 1 השנוא הוא אחלה סרט בעיניי, כי הוא מאוד סטאר וורס. ולא רק זה, גם הנוסחה של סטארטרק עובדת כל כך טוב עם הסגנון של אברהם. נכון. לכן נש, אני סנאתי את הסטארטרקים החדשים, כי הנוסחה של סטארטרק לא עובדת עם הסגנון <עם> <הסטארטגיין> <עם> של אברהם. אברהם <אברם>, זו יותר מדי... מגניב, וסטאר וורס, זה לא שהכל בא, מגניב, זה לא שסרטי סטארטרק החדשים הם רעים, זה לא סרטי סטארטרק, הם סרטי אקשן שלוקחים השראה מסטארטרק ומשתמשים בשם של סטארטרק, הם לא סרטי סטארטרק לפי איך שסרטי סטארטרק אמורים להיות, סרטי סטארטרק עם ג'י ג'י הם הולכים להיות סרטי סטאר וורס, סטאר וורס זה סטאר וורס, זה בדיוק העניין שעם לוקאס, לוקאס הלך ועשה מלא הכעיסו אותנו מאוד. אומי, סאבי רימאד. תגע, עכשיו אפילו אין לי כוח כבר להתעצבן על ג'ארג'ר בינקס. כאילו, מה ש... כאילו זאת ה... כאילו בינקס הוא הבעיה. אפיזורד 1 הוא הכי טוב בטרילוגיה הזאת, אז ג'ארג'ר בינקס מעצבן. א', כן, ליאם 2 ו-3 הם בלי ג'ארג'ר והם מחורבנים פי כמה. זה שג' בשביל למכור צעצועים, כאילו בסדר. או, זה... אתה, דרך so, אגב, אנחנו מזזים קצת הציד החבר'ה בפודקאסט הזה, אני מצטער, אבל בעצם לא. אתה יודע מי מדובב את uh, אחד מה, מהסיתים בעונה החדשה של סטאר וורס רייבלס, שזה סדר מצויר התלת מימלית שהיא ממש טובה דרך אגב? מי? סבא מישל גלר. סבא מישל גלר. סבא מישל גלר היא מדובב את סית. לא סית, דארק אינקוויזיק. כן, מעניין, כן, דוד, עכשיו מעניין. בדיוק מתחילים לעשות את הפרקים החדשים בעולם השנייה. אבל אני לא אוהב את הכול של שר מישל ש... גלר. היא טובה בזה, דוד. באמת? היא, כי כאילו, שר כאילו... <laughs> המישל גלר בא רספקט, רספקט, רספקט, שר המישל גלר היא לא מי שהייתי שם בשום רשימה של שחקניות. הם טובה. עשו לה טוב, הם עשו... חבר'ה, סטאר וורס רייבאלז זה סדרה מצוירת שמשודרת בקארטון להדרוג קנונית, קנונית לפי הקאנון החדש. כן, ש... רבלס קנונית. רבלס קנונית, אסקנונית. קלום, קלום וורס גם? קלום וורס גם. Okay. והיא מתרחשת בין הסרט השלישי לעשרת הרביעי, כשהאימפריה שולדת בגלקסיה, לוקו איזה ילד איפשהו, וזה עוקב אחרי קבוצה של רבלס שנלחמים באימפריה. הם הביאו בחזרה את, את, את איך קוראים לו, אני כל הזמן שוכח, ג'יימס ארל ג'ון, זאת אומרת, דארף פיידר. Mm -hmm. דאר This is fucking... שהוא הווידר המקורי, שהוא ו... גם מופסה. הוא גם מופ... סדרה ששווה את זה, סדרה איכותית, סדרה טובה. There is on-screen murder בסדרה הזאת. lightsaber ass murder, murder ass murder בסדרה הזאת. ואני אתן גם כבוד... ואם מישהו אומר שהוא לא אוהב lightsaber murder הוא שקרה. אני גם אתן כבוד לקלון וורס, כמה שהיא התחילה גרוע, היא התחילה מאוד גרוע. היא התחילה חלש, אבל היא נהדרת. זה לא רק זה. היא הסדרה שגרמה לכך שיהיה מותר לדמויות מצוירות בקארטון וורס, כלומר קיל. כי אתה לא יכול... המילה אתה תלך בחזרה ל-Evatar the last airbender. הם משתמשים שם במילה destroy לכל מיני דברים. זה לא משנה, זה לא משנה. האם אתה הולך אפילו לתקופה הזאת? סטאר הכניסה את המילה קיל ללקסיקון שמותר, שזה משהו לדעתי מטומטם שהוא לא נמצא שם, אבל whatever. They're doing many things right. זה אני... אני אסיים בזה. בואו נחזור לשיחה. אגב, אני כן אבל אמשיך קצת עם ה הקטן. כי אתם שומעים אותנו כל הזמן מתעסקים בקנוני לא קנוני, הרוב אני מניח יודעים את זה, אבל אני אחדד למקרה שלו, כשדיסני קנו את לוקאס פילם, קנו את סטאר וורס, את המותג ואת כל הזכויות עליו, הם אמרו, כל מה שנכתב עד עכשיו שהוא לא סרטים, כל ה-Extended Universe, ספרים, משחקי מחשב פנטסטיים, מלא דברים, מלא מלא תוכן שנוצר לסטאר וורס שהוא לא הסרטים, הם אמרו, סבבה, זה סבבה שזה קיים, אין לנו בעיה עם זה, זה לא חלק מהסיפור, אנחנו נתייחס לזה, זה כפנפיק. זה לא קנון, זה לא סטאר וורס, ואנחנו יכולים לשמור את הזכות להתייחס לדברים מזה, כמו שהם עשו בסטאר וורס קלון וורס, שם את דארף... דארת' בעל או משהו כזה, שהוא דמות מהאקסטרנטיזור, אבל עכשיו כתוצאה וכך הוא דמות מהקאנון. עכשיו yeah. הוא קאנוני, okay. אבל okay. רק מאותו רגע. נכון. Otherwise, כל הסיפורים שקראתם בספרים על הילדים של האן ולאה שהפכו לג'די, זה never happened. מראג'ייג. ג'די אקדמי, never happened. Yep. Um, שלא נדבר על קוטור ודרת' רוויון, שזה גם ככה לפני עשר, עשרת אלפים שנה. ארבעת אלפים ווטאבר. זה לא. בכל okay. מקרה לא okay. משנה. אבל כל זה, never happened. Uh, כל מה שאתם יודעים על סטאר וורז, רלוונטי רק לסרטים ולסדרות האנימציה. כן. הסרטים קנונים, הסדרות קנוניות, מעבר ספ... לזה, לא, לא, אם לא, לא, לא... קראתם איזשהו ספר על התקופה בין אפיזוד 6 לאפיזוד 7, ויש 50 ספרים, 500 ספרים על התקופה הזאת, זה לא משנה, כל זה never... בוא אני אדייק, בוא אני סופר אדייק פה, כי קלון וורז בוטלה. לפני שהם הספיקו לספר את כל הסיפור שהיה להם ושתוכנן ושכבר היה פרודקציה לגבי העונה שביעית שלא קרתה מעולם. אבל רבלס ממשיך אותו. לא, רבלס לא ממשיך אותו. אז הם עזבו נפרד. לא. אז אחת. דמות אחת. כי העניין הוא כזה, הם רצו שהחבר'ה שעשו את קלון וורס יעברו לעבור על רבלס, כי עכשיו זה בדיוק, זה משהו יותר רלוונטי, דארף וויידר ודברים כאלה, הם לא יכלו כבר לעסוק בקלון וורס. אז הסיפור, אז מה שקנוני זה הסרטים, הסדרות, יצאו גם קומיקסים שהם לא קאנונים, הקומיקסים שיצאו, שעוסקים באופן ספציפי בסיפור של סטאר וורס, שעוסקים בדמויות משם. זה נורא נורא ספציפי, אלה הדברים היחידים שהם קאנונים מבחינת דיסני, וזהו. כמו אגב נגיד אשתו של האן סולו, שמסתבר שקיימת שהיא גם קאנונית עכשיו, וכל מיני, זה מעניין. מעניין, מעניין, מעניין. כאילו שהוא היה נשוי וברח ממנה או משהו, או so she says, אולי היא שקרנית. היא נראית כמו כזה פימל האן סולו כזה. יותר כמו פימל לנדו קלריסיה. כן, האמת, כן. שזה מסביר הרבה על היחסים בין האן ללנדו דרך אגב. people. ודאי ודאי. ג'אנגל פייבה, ובכן, אני חושב שהשורה התחתונה פה, מה שחשוב להדגיש זה ש... א', כן, עכשיו אנחנו ניהלנו דיון של בין 10 ל-15 דקות על סטאר וורס, <laughs> וזה לא מקרי, זה לא מקרי, זה מאוד, זה עורר אותנו, כי זה חשוב, כי הנה תראו איך אנחנו מתפנגלים על, על המותג הזה, שמקבל עכשיו סיקוול, עוד חודשיים, עוד חודשיים יוצא הסרט, נימי ואני כבר עושים תוכניות. עזבו את זה, יש כבר מכירה מוקדמת לכרטיסים, אני לא השתתפתי בה, כי אמרתי אני אתאפק שלושה ימים, אבל אנשים, חודשיים לפני, קונים כרטיסים לראות את השרט הבכורה, זהו, סולד אאוט, סולד אאוט באותו יום שהמכירה נפתחה. אנשים רוצים עוד, ואנשים רוצים עוד מהרבה דברים. את רוב האנשים, אה, ההדיוטות, כמו שנימי אמר, לא מעניין בסופו של יום, אם זה היוצר המקורי, אם זה לא, אם זה עולם המערכה, או שזה, אה, או שזה אותו סיפור, או שזה לא, הם רואים שם. הם רואים את השם שהם מכירים, שהם זוכרים שעשה להם כיף, סטאר וורס, טווין פיקס, שודדי הקריבים, הם זוכרים שהיה להם כיף, הם רואים שזה אולי עוד כמה שמות מוצמדים לזה, כמו ג'וני דאפ או ג'יי ג'יי אברהמס, שמות שבשבילם מסמנים כיף, והם רוצים עוד מזה. אני לא רואה בזה שום בעיה, הייתי רואה בזה בעיה לו זה היה בא על חשבון דברים, או לו זה היה הורס לי דברים. לדוגמה, ג'ורג' לוקאס הרס כמה סרטים של סטאר וורס שיכלו להיות טובים, זה נגיד מכעיס. מנגד משודדי הקריבים לא כל כך אכפת לי. מעבר לזה, אני חושב, נעימי, שאתה קצת סתם מתקטנן על שודדי הקריבים, כי אתה לא קהל היעד שלו. זה, סדרה, זה סרטי משפחה, שבמקרה הסרט הראשון היה ממש טוב. הוא היה ממש טוב, אז הוא, הוא גרף. פולווינג של אנשים שלא היו קהל היעד שלו. זה אמור להיות סרט לראות בסופש בקיץ עם הילדים. והוא סרט כיפי עם פיראטים ומכות, וקצת רומנטיקה, וקצת מיסטיקה, והכל קצת, אפילו לא PG-13, כאילו, הוא ג'י. הוא סרט לכל המשפחה, לחלוטין. ויאללה, בכיף, בפנאן, כאילו, אז עוד שורדדי קריבים, דיסני עושים עוד כסף, ג'וני דאפ עושה עוד כסף. Uh, איך קוראים לו, גור ורבינסקי עושה עוד כסף. Uh, לא יודע אם, <coughs> אם גור ורבינסקי עושה את הסרט החדש, אני לא יודע מה הוא עושה, בטח הוא לא עושה שונות, בטח הוא כן עושה את הסרט החדש. לא אכפת לי. לא אכפת לי, לא אכפת לי משודי הקריבים, אני לא אלך לראות אותו. כמה סרטים יוצאים שאני לא רואה? המון. אז שודי הקריבים יזיז לי? למה? כי ג'וני דפ עושה את זה במקום לעשות סרט אחר? יש עוד שחקנים חוץ ממנו שאני ממנו anyway. don't care. אז אז מה זה משנה? אז דייוויד לינץ' עושה אקסטרה באק, מקלחלן עושה אקסטרה באק. אני מת על מקלחלן, אני מת על לינץ', אני אראה את העונה החדשה של טווין פיקס. הופפולי אני נהנה ממנה, כמעט בוודאות, כי כל פעם שמקלחלן על המסך אני נהנה ממנו. קראש נוראי יש לי עליו. במיוחד עכשיו שהוא מבוגר, אני אוהב אותו הרבה יותר כי הוא נהיה ממש ווירד בקטע נהדר. אני מת על קהל מקלחלן. רואה כל דבר שהוא נמצא. הוא היה ווירד מדיון בחור, אין, אתה לא יכול... כן, אבל הוא פשוט נהיה ווירד, הוא עכשיו ווירד אולד גאי, הוא קריפי. אתה ראית את העונה השנייה של אייג'נס אוף שילד? לא. רק בשבילו שווה, רק בשבילו שווה... אייג'נס אוף שילד ממש השתפר, אמרתי שזה כאילו סדרה תרופה ממש... תשמע, עונה שלוש מזעזעת, ראינו את הארבעה פרקים שיצאו, לא, את הרביעי עוד לא ראינו, או שאת האחרון לא ראינו, אתמול יצא פרק שעדיין לא ראינו. מזעזע. וואלה. זה נורא, ואנחנו ממשיכים לראות כי העלילה כן מסקרנת ומרוויל סינמטיק יוניברס, אז אני רוצה להיות מאוד, למרות שזה לא מתחבר לסרטים כמעט בכלל. יש רפרנסים לסרטים שהם מעצבנים ומעיקים. פאק אג'נס אוף שילד. אבל העונה השנייה נהדרת ולו בשביל לראות את מקלחלן. ובאמת גלוריוס. אז כן, אז כאילו מפריע לך. אל תראה טווין תראה משהו אחר. כל הזמן נוצרים... כן נוצרים פרנצ'ייסים חדשים, אני זוכר שזה היה דיבור הרבה יותר חד לפני שמונה שנים, עשר שנים, היה את הדיבור הזה של אוי לא, יש לנו רק סיכולים וריבוטים, זה היה דיבור אז. היום אני מרגיש שהדיבור הזה פחד, זה היה דיבור בעולם הגיימינג, ואז תעשיית האינדי התפוצצה, אז אתה לא יכול לומר שחסר לך משחקים חדשים ומעניינים, איי חדשים ומעניינים, אלא אם כן את הטריפל איי הור. וגם אז יש המון דברים חדשים מעניינים שכן יוצאים כל שנה, כי כן, גם הסטודיוס הגדולים הבינו שחוץ מזה שהם סוחטים ממך כסף עם כל אוף דיוטי ו-assassins'-Kreed, הם יוציאו איזה Shadow of Mordor. בואו נעשה איזה ניסוי, בואו נעשה ניסוי משחק חדש. Shadow of Mordor, משחק שקיבל דקות מאוד חיוביות, גם שלי, גם אתה דיברת לרעתו, ואני מבין למה, אבל זה ניסוי. וורנר ברודרס, חברה שאין עליה הרבה סימפטיה, באה וניסתה לעשות משהו חדש. וזה כל הזמן קורה, וזה קורה בעולם הסדרות, כל, כל הזמן, כמות הסדרות שיש לך לראות, אל תראה את העונה החדשה של טווין פיקס, באמת, אתה... זה לא שכולם ישבו ויראו, ואתה תשב בבית לבד עצוב, ותגיד, אה, רואים את החרא הזה, ולי אין מה לראות, בגלל שדייוויד לינץ' לא עשה לי סדרה, כי הוא עשה את החרא הזה. דייוויד לינץ' לא עושה קולנוע כבר מאז אינלנד אמפייר, הוא לא עושה קולנוע מאז 2006, אז אם בא לו לעשות סדרה, אתה לא תשים לב אפילו שהוא עשה סדרה. יש מספיק תוכן לכולם, ויש גם את התוכן שאנשים אומרים, אה, פעם היה לי אקס פיילס, זה היה כיף. עכשיו דיוויד חובני וג'יליאן אורסון עושים עוד עונה. אני אגב לא יודע אם, uh, אם קריס, לא זוכר איך שקוראים לו, היוצר המקורי, אני לא יודע אם הוא עושה את העונה החדשה. שוט צ'ק דיס, אני מקווה שכן. קריס קארטר, אבל גם אם לא, אולי דווקא עדיף שזה לא, כי די, אולי עדיף מישהו פרש, כמו שג'יי ג'י אברהם לקח את זה מלוקאס, אז אולי לא צריך שקריס קארטר יעשה עונה חדשה של אקס פיילס, לא יודע, מייט בי קראפ, אבל אני אוהב לראות האנשים האלה עם המסך, אני אוהב את העולם הזה, אז יאללה, תביאו לי את הזבל, תביאו לי את הזבל, אני צריך לפעמים צ'יפ אנטרטיימנט, היום בערב, היום יום... כן, לא, היום זה יום הסרטים בעשר שקל? כן. הם, כש, כשאתם תשמעו את הפודקאסט זה כבר לא יהיה רלוונטי, אז אני מקווה ששמעתם את זה לפני, אבל לכו לקולנוע. <coughs> אז היום אנחנו הולכים לראות, אני וזוגתי, אנחנו הולכים לראות את סייעת המכשפות האחרון, כי זה סרט שהיה לא מספיק זה, ואנחנו אוהבים את, ה, את הסרטי פנטזיה למבוגרים האלה. We like them, מלא אלימות, מלא וין דיזל, מכות ומחשפות ושדים שאורפים להם את הראש, מלא דם וזה. זה הולך להיות חרא סרט. חרא סרט, אני יודע שהוא חרא סרט, עוד לא ראיתי אותו, אני יודע שזה חרא סרט, זה גנבי פאנזר לי עשר שקל. זה, like, fuck yeah, why not, why not. I'll tell you why not. Because you're a shithead. לא, בסדר. כי בסופו של דבר, למה לא, זה כי מנצלים אותנו על הנוסטרגיה שלנו. זה שאתה רוצה את זה... זה לא אומר שזה דבר טוב. ילד גם יכול לרצות, הוא יכול לומר לאמא שלו, אבל אני רוצה את זה. זה לא אומר שהילד יודע מה הוא רוצה או מה הוא צריך. דוד, אתה מבוגר אחראי. נכון. אל תשחק סינדיקט. אין, לא, זה העניין. אל תקנה אססינסקרויט. אל תקנה. זה העניין הבא. זה העניין. We are shit people. אנחנו לא יכולים לשלוט בעצמנו. זה למה לא. אבל אתה נהנה. אולי אני נהנה, אבל פאק יד. זה לא טוב שאני נהנה. זה לא טוב שמוכרים לי זה שאני נהנה או לא נהנה. זה לא, אין איזה קשר לעובדה שהדבר הזה הוא טוב או לא טוב. ממה זאת אומרת טוב או לא טוב? בסופו של דבר, הכסף שהולך לדברים האלה, מבחינתי, מבחינת ההשקעה של האולפנים, בין אם זה במשחקים, בין אם זה בסדרות, בין אם זה בסרטים, כן לוקח כסף מפרויקטים אחרים. זה שיש הרבה פרויקטים אחרים, זה לא אומר בהכרח שהפרויקטים האחרים האלה טובים. זה שבאולפן משקיע עכשיו 100 מיליון דולר באיזה פרויקט, כי הפרויקט הזה הוא סיקול והוא יודע שהוא ימכור, זה אומר בהכרח. שיוצר שיכל להביא משהו טוב, נמנע ממנו הכסף הזה. במשחקים באופן ספציפי, יש, בסדרות ובסרטים אין את זה, במשחקים באופן ספציפי יש את האינדי, ווואלה אינדי זה מבורך, אבל אינדי לא יכול להגיע לרמות של מה שמשחקים מאופן. דאוס אקס המקורי, מ-1999. What of my okay. favorite okay. games of okay. all time. היום יש לו סיקולים שהם טריפל-אי לכל דבר. אל נהדרים, Human Revolution מעולה. Human Revolution בעייתי. דאוס אקס המקורי, דאוס אקס המקורי, not a טריפל game. פעם Legacy of Kale series, מסדרה משחקים שאני חולה עליה! Not Triple A Games. למה לא Triple A? Not Triple A Games. לא חושב A אז היה כמו שהוא היום, אבל... לא, כי גם אז היה לך בטלפילד ב-1942, וגם אז היה לך לארה קרופט. היו לך טריפל-איי גיימס. זה כן, לארה קרופט אבל היא של איידאוז. זה לא משנה. דיוסקס גם של איידאוז. היו להם, לא, של איידאוז. כן, אני מאוד אוהב את איידאוז. לא, לא, איידאוז שהיו מעצמת משחקים, לא, אבל זה עדיין לא בטלפילד, זה עדיין לא Call of Duty, זה עדיין לא... מה המשחק? שלא היה early releases, נכון. זה חדש. לא, אבל זה גם לא מדן. וזה לא פיפא, וזה לא, אתה יודע, Red Alert, וזה לא את היבריאן סאן. היו לך את המשחקים הגדולים שבהם אולפנים השקיעו מיליון כסף. והיו לך את המשחקים שבהם אולפנים שהם לא אולפנים One גדולים. מיליון <laughs> כסף. כן, כן, הם, הם לא השקיעו הרבה כסף בזה, כי הם לא יכלו, כי הם לא זה. והיו לנו משחקים בינוניים, לא בינוניים מבחינת החוץ, אלא בינוניים מבחינת השקעה, oh, שהם יהיו כן. מדהימים. היום אין לך את זה. או שיש שזה... לא, <laughs> לך את המשחקים המטורפים. <laughs> קיקסטארטר גיימס, התקציב שלהם הרבה יותר גדול ממסחקי אינדי והוא לא מתקרב משחק לתקציב. של לתקציב משחק של תקציב, משחק של תקציב. תני לא עזוב הוא מס... מש... כמה, כמה הוא קיבל? הוא קיבל? Uh, תן לי להיזכר, הוא קיבל, אם uh, כוללים את הפייפל, את הסנאקר בקרס, לדעתי הוא הגיע לשבע. אוקיי. משחק טריפל איי I... עולה 80-90 מיליון. אתה לא יכול לומר לי שבין שבע לבין 90 לא מיליון, ד... לא מיליון... לא נכון, לא אין... בורדר לא, לא, לא, סליחה, סליחה, סליחה, רגע, בורדלינז המקורי או שתיים? שתיים, שתיים, לא, שתיים היא סטריפל איי, דוד. שתיים היא סטריפל איי. הוא על הארבעים, בסדר. שתיים היא סטריפל איי. אוקיי, אז הוא על הארבעים, ופילארז שבע, ומשחק. אין לך ‫כלום, כלום. ‫-אבל זה עמיד, כאילו, זה עמיד. ‫מה אתה מדבר? ‫אתה רוצה משחקים כזה ‫ב-10-15 כזה? אני רוצה... משחקים שמפותחים ‫על ידי אולפן באופן קבוע, בוא נראה איך סטאר-סיטי זה נראה. ‫שהוא כבר ב-35... ‫הוא מתקציב טריפל-איי, ‫שבן אדם אחד מפתח משחקים. ‫רגע, רגע, אני משנייה, ‫אני מנסה לחשוב ‫עם בורדרלנדס הייתי מחשיב אותו ‫בתור טריפל-איי או לא הסקופ שלו הוא סקופ של טריפל-איי. כן, הסקופ. אוקיי, מבחינת סקופ אני... אני... עזוב רגע את התקציב. זה בדיוק מה שמדברים עליו. התקציב גם... בסופו של... אתה התקציב של... של... של אסאסינס היה גדול? אסאסינס קריד רוג הוא משחק טריפל-איי, אבל בגדול זה סכים לבלקפלק. סאסינס קריד רוג הוא לא טריפל-איי גיימס. יוניטי הוא טריפל-איי. יוניטי הוא טריפל-איי. לא. טריפל... אתה יודע מה זה טריפל-איי? אתה יודע מה טריפל-איי בתכל לא מבחינה, מבחינה כספית, ולא מבחינת כוח אדם ומבחינת הכל. אז יוניטי זה טריפל איי, אוג זה לא טריפל איי, בלאק פלאק זה לא טריפל איי, שלוש זה טריפל איי. זה הסקופ של ההשקעה של האולפן. מהבחינה הזאתי, אני גם אמר שוואלה, בורדנדס הוא טריפל איי. אתה לא יכול לומר שאיונסטורם, עם כמה שהם יכלו להשקיע, דאוסק זה טריפל איי. כמו שפאקינג די... כאילו, זה לא. זה לא, כי אני לא יכול להשקיע את הכוח אדם ואת הכסף בזה. הולך למקומות אחרים. או שהוא הולך לכל או של הטריפל-איי הגדולים, או שהוא... וואי, פתאום נזכרתי שרציתי לדבר על טום ריידר בהקשר הזה, כי אני משחק בחדש, אבל לא, כמה בעיות. או שאין. אין או-או. אין או-או, זה מה שמעצבן אותי. האולפנים הגדולים לוקחים את המיליון כסף שלהם ומשקיעים אותו בסיקולים, והאינדישו עושים דברים קטנים ומעניינים, עושים דברים קטנים ומעניינים. אין שום דבר גדול אם זה, אם זה משהו גדול, אם זה ספקטיקל, אם זה בלוקבסטר, אם זה סאמר בלוקבסטר, זה סיקוול. כי אתה לא יכול להוציא את הכסף הזה על שום דבר אחר. אז בהכרח סיקוולים וריבוטים, בכך שהם מתעלקים לנו על הנוסטלגיה, ועל הא, הרגשתי טוב מזה פעם אחת, ולהרגיש שאני לה, רוצה להרגיש שזה... זה כמו סמים! זרקתי אירואין פעם אחת, זה היה ממש טוב, בוא נזרק אירואין שוב! It's the same fucking thing. זה ציני וזה קר ומרושע, ולדעתי האשמה מחולקת בין אם הם סרטיים או סדרות, או משחקים, לבינינו. עכשיו, אני לא יכול לצפות מהאנשים ליותר טוב, כי אני לא מאמין בבני אדם, סורי, אני בן אדם קר ואכזר. אני גם לא יכול לצפות מהאולפנים יותר טוב, כי וואלה, בסופו של דבר האולפנים מטרתם היא להרוויח כסף, מטרתם היא לא ליצור דברים בשביל נמרוד. אני לא רואה יציאה מפה, הדבר היחידי שאני יכול לקוות, זה כמו שאמרתי, המחקר זה הזה שאולי... תפסיק לצרוך, זו זה... היציאה שלך. לא, לא, אז, שוב, זה לא יקרה. היציאה שלנו מזה, זה, זה לא כאילו שחייבים לחנך מחדש את הציבור. אנחנו לא נמצאים פה בדיקטטורה, אני לא גרייט לידר. בינתיים. אני לא הגלוריאס לידר. בינתיים. שום. אבל, אני מאוד מקווה שהמחקר הזה שקראתי אולי באמת מראה על איזשהו, על איזשהו כיוון, נכון, שאולי לאנשים באופן כללי מתחילים להימאס מזה. אבל אני יכול רק לקוות מזה. כי אחרת אין לנו יציאה משם. אחרת ג'ו"ז 19 זה העתיד שלנו. Brazil <sighs> the future is that we we are cyberpunk we live in a cyberpunk dystopia we are the corporate slave wages we this this is us this is our reality and it's bad and it's terrible and we live here slave which I feel I am regardless you're a culture slave same thing you go and you do the same thing in your cubicle you get out and you pay for the same thing at the movies same thing you Kader Meod Kader Meod Kader Eh uh, Tov And on that And on yeah. this grim Fucking Yenu Nightville And now listeners On this note We will double down Good night Good night listeners. Double down Good night good Double downers Good night Good night